Kata An-Azim Mahalib bercerita Di antara tawanan-tawanan perang -tawanan Ternyata seorang wanita yang Asak hidup mencari cari Bayinya yang hilang Tapi kemudian dia melihat Bayinya segera dia ambil Segera dia perut Segera dia berikan asi. Melihat kondisi itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dan bertanya. Tidakkah yang melihat wanita ini Dan kasih sayangnya yang luar biasa Kepada anak bayinya Apakah mungkin bagi wanita Seperti ini Akan mencampakkan Bayinya ke dalam kobaran api Para sahabat menjawab Tidak ya Rasulullah oh, Selagi dia masih mampu tidak melakukan itu dan menahannya dia akan lakukan kemudian Rasulullah SAW berkata: "La Allahur rahman bi min hadhihi waladhiha. Sungguh Allah lebih mencintai hamba-hambanya." Lebih daripada cinta seorang wanita ini kepada anaknya, manakala kita mencari sebuah cinta paling suci, mencari sebuah cinta paling murni, mencari sebuah cinta paling turut di permukaan bumi, kita tidak akan menemukan cinta lebih daripada cinta seorang ibu kepada anaknya. Kemudian kami, Allah mencintai kita lebih daripada cinta ibu itu kepada anaknya. Betapa seninya rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengannya kita justru berbuat maksiat. Betapa seninya. Rahmat dan nilai Allah curahkan kepada kita. Dengan rahmat dan nikmat itu kita bertanah-tanah yang diperlukan dan tidak mau dan suju kepada dia. Dengan menggunakan rahmat itu kita sombong aku. Kalau masih sombong dan aku kepada manusia itu tidak sangat tercelak. Bagaimana mungkin ketika kita anggur kepada Allah yang memberikan seluruh nikmat itu kepada kita. Namun Allah yang mencintai kita dan mengasihi kita tidak serta-merta campur nikmat itu. Padahal dia bisa melakukan seketika. Seketika kita sombong, setikit kita anggur. Saking ketika kita tidak pernah mau mengikuti aturan, ketika itu juga dia bisa menjadikan kita bungkam, tuli, bisu, lumpuh. Apa yang Allah tidak bisa lakukan? Inna Allah, alaikum dishaiin, hadis. Sesungguhnya Allah Maha Bisa atas segala sesuatu. Saudara-saudari. Ketika kita masih hajin berbuat maksir. Dan Allah terus mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Fahamlah. Cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Begitu besar. Patut Kita sebagai seorang anak merupakan orang tuanya. Sungguh tidak patut dan tidak pantas. Jauh tidak patut dan tidak pantas lagi. Kita sebagai seorang hamba. Melupakan Allah. Yang telah memberikan kita segala-galanya. Segala yang kita punya. Semua yang kita miliki Anugerah pergeriannya kepada kita Tak sesungguh yang luput. Sebut apa yang kita punya Sebut semua apa yang kita miliki Tidak akan ada kecuali rahmat dan ni'matnya Pantaskah dia untuk diupakan Pantaskah seorang hamba untuk melupakan jalan telah memberikan kepada anda segala-galanya. Inilah bahasa kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Satu hal yang banyak dilakukan oleh manusia zaman kini. Dia merupakan Allah yang mencipta. Dia melupakan Allah yang Allah memberikan kepada anda segala galanya Hari manusia nadarlah, anda tidak punya apa-apa. Anda tidak punya apa-apa. Semua yang anda miliki adalah milik Allah. Yang sedang Allah berikan kepada anda. Rumah itu punya Allah. Yang sedang Allah Allah. Mata itu milik Allah, lisan itu milik Allah, kaki dan tangan anda milik Allah, bukan milik anda. Anda hanya orang yang diberi amanah untuk menggunakannya. Jantungmu, paru-parumu ginjalmu, darahmu, tulang, hai manusia, semua milik Allah, bukan milik Amidah. Anda hanya punya hak hak Dan nanti anda akan hinkan secara detail oleh Allah untuk apa saja itu di gunakan. Alam yang luas Beserta seluruh izinnya Allah ciptakan untuk air manusia Allah berkhidmat di dalam Al-Quran Di awal awal surat Al-Babah Huwa al-Nadhi khalaqalakumma min ardi Jami'an Dia Allah Yang menciptakan untuk manusia apa-apa yang ada di bumi semuanya Dia Allah telah menciptakan untuk manusia Untuk manusia Bumi yang luas berserta seluruh isinya Semuanya dicintakan Untuk manusia Namun setelah manusia mendapatkannya Manusia menikmati apa yang Allah berikan kepada dirinya iaitu dia lupakan Allah yang inginkan itu kepada dan tidak ada yang melakukan itu menjadi orang-orang yang celah dan binasa Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran dari surah al-hasyar ayat ke-15 A'udzu billahi minasyaitanir rajim Wala takunu kal ladina nasu Allah fa anzahum anfusuhum ulika Dan jangan seperti orang-orang yang telah melupakan Allah kalau itu karya lakukan Allah, Allah membuat mereka lupa akan diri mereka sendiri mereka adalah orang-orang yang fasik. Allah menginginkan kita di dalam ayat ini agar kita tidak lupakan Dia bukan karena kita butuh, bukan karena Allah butuh itu tidak. Inna Allah Rabiul Allah itu Rabi, Rabi Hamid, Maha Terpuji. Ghani sering kita baca di dalam Quran terjemahan Ganiyun yang artinya Maha kraya. Sebenarnya itu Terjemahan yang terlalu sih Untuk makna Ganiyun Yang sebenarnya Secara bahasa Arab ghaniyun, Bahasa Arab artinya Orang Zat yang maha tidak membutuhkan pun, yang maha tidak membutuhkan siapapun itu maha terlebih dari asma Allah subhanahu wa ta'ala dari asma bukan maha kaya kalau maha kaya polis. kalau maha-nya maha kaya seolah-olah dia berbicara dengan kepemidikan dan kekayaan Namun ghaliyun adalah maha tidak membutuhkan apapun dan maha tidak membutuhkan siapapun. Semuanya ia lakukan sendiri dan ia mampu melakukannya seorang diri tanpa bantuan siapapun. Tidak butuh apa-apa dan tidak butuh siapa-siapa. Itulah makna renin. Ketika Allah Ta'ala mewahyukan kita untuk tidak melupakan Allah bukan karena Allah butuh kita ingat kepada-Nya namun karena kita yang butuh ingat kepada-Nya seluruh kebaikan di permukaan bumi yang dikerjakan oleh manusia akan bermula dari orang ini selalu dengan Allah sebagaimana seluruh kebubukan maksiat kemungkaran yang dilakukan oleh manusia di permukaan bumi bermula dari titik dia telah merupakan Allah Oleh kerana itu syaitan, Iblis sebab bertaranya Sangat rakus Sangat ingin sekali <tuh> Sangat yang pulih Tak mengatakan titik Bagaimana caranya Manusia ini lupa Kepada Allah Karena Dia sudah sampai di titik itu Dia akan mengarahkan kita Kemana pun yang dia mahu tapi selagi manusia itu masih ingat kepada Allah, setan punya ruang gerak yang sangat terbatas. Kalau anda ingin memberikan ruang gerak yang bebas kepada setan untuk menyesatkanmu, menggodamu, mengarahkanmu ke arah-arah kemajidan dan kebinasaan, ke silakan lupakan Allah di dalam hidup. Tapi kalau kita ingin memerangi Ceylon dan menutup ruang geraknya mempersempit gerakan hitamnya kita wajib untuk senantiasa ingat kepada Allah dan ingat kepada Allah dan ingat kepada Allah tidak pernah kita lupa Ya ayyuhallahina amalukurulloha dikrom ketiro hai orang-orang yang beriman Selalu ingat kepada Allah Ingat yang Sangat banyak Selalu ingat Selalu ingat Selalu ingat Selalu ingat Ketika anda ingat kepada Allah Akan datang keinginan Untuk beramal amalan saleh. Semua kita mau menjadi hamba yang bersyukur semua yang ada di majlis ini Mau menjadi hamba yang bersyukur Serius Serius, serius? Bukan hanya di kita Semua yang ada di majlis ini Ingin menjadi hamba yang bersyukur Ibu-ibu serius Mau menjadi hamba yang bersyukur Serius Tidak akan bisa menjadi hamba yang bersyukur Kalau lupa kepada Allah Kita ingin ibadah kita baik. Kita ingin ibadah kita bagus di permukaan bumi. Agar ketika kita kembali kepada Allah, kita bertemu jatah amal-amal sholaih yang baik dan bagus. Itu tidak mungkin terjadi. Itu tidak terjadi dengan cara ingat selalu kepada Allah. Setiap selesai sholat, wasul ke nasallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah dan mohonlah itu hendaklah selalu kita tiru Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika Ya Allah tolong aku, ya Allah bantu aku, turunkan persolonganmu kepada aku, ya Allah, agar aku selalu bisa dikir kepadamu, inyat kepadamu. Wasyukur jika aku tidak bisa selalu bersyukur kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadat juga, agar aku bisa senantiasa beribadah ibadat baik kepadamu, ya Allah. Dari mana dimulai syukur, dari dikir? Jika kita ingat kepada Allah kita akan mampu menjadi hamba yang bersyukur dan ketika kita menjadi hamba yang bersyukur kita akan mampu menjadi hamba yang ibadah dan amal baik yang banyak jadi syukur dan amal ibadah yang baik semuanya berhenti bolak pada fikir kepada Allah selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sungguh manusia itu sangat tidak sabar bumi ini sudah cukup oleh Allah dia tidak ingat, tidak ingat kepada Allah dia hanya berkata bencana dia hanya berkata patahan bumi Dia tidak pernah mengatakan siapa yang mengirim bencana. Dan dia tidak pernah mengatakan siapa yang memakan alam ini. Manusia berkata pertemuan lembengan bumi. Lalu kenapa tidak berbicara berbicara siapa yang pertemukan lembengan itu? Sudah sedikit dahsyat. Allah memberikan tanda-tanda dan kejuran. Masih banyak manusia di permukaan bumi yang tidak ingat kepada Allah. Ketika Sumatera Baratnya roncang oleh rumpah yang selalu dan terus-menerus. Kita pulang ke sana. Membawa orang tua-orang dari negeri tersebut untuk mengungsi. Masih banyak yang duduk berdomino dan berdutupi. Di Sumatera Tuhan itu. Itu saat-saat di mana bumi Sumatera Tuhan dibuncang oleh Allah. Terjadi 41 lebih daripada 400 buah canaan setiap ala dari yang kecil sampai yang besar. Masih bisa main ujur. Ini adalah hal Kondisi berbagai seperti ini, manusia tidak ingat kepada Allah, bagaimana mungkin dia akan ingat kepada Allah kondisi-kondisi rampas. -kondisi Kalau di kondisi-kondisi fisik -kondisi tidak ingat kepada Allah, sudah jelas. Di kondisi-kondisi tidak serijis, tidak akan ingat kepada Allah. dan itu saya saksikan dengan Imam kepala sendiri. Di dalam Al-Quran ayat 41 Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka kadhira, wasabbihil wal bukra." Dan ingatlah rohmu dengan ingat yang selamat banyak Jika Allah menjuruh kita mengingat ingatan yang banyak, itu artinya melarang hal yang sebaliknya terjadi. Kalau Allah perintah sesuatu, itu artinya larangan dari sebaliknya. Kalau Allah suka atau Allah melarang kita dari sesuatu, itu artinya perintah untuk sebaliknya. Dipahami? sangat bisa difahamkan ketika Allah kata, kata ingatlah Allah ingat ia difahamanya nah sulman itu mukhalafannya adalah jangan lupakan Allah dan jangan seling melupakan Allah ini makul mukhalafannya pemahaman baliknya ingatlah Allah sebanyak-banyak eh? larangan jangan sering merupakan Allah beribadah hanya kepada Allah artinya larangan jangan beribadah kepada selain Allah jangan sembah togut artinya sembah hanya Allah saja minta atas sesuatu larangan atas makanya lara sesuatu pinta tak kebagian yang kepada orang tua amin jangan dunia pak wa zul rabb ma dengan ingatan yang banyak Sambil beraji dan berdoa dan bertasydidlah di waktu petang dan di waktu pagi. Ingat sesuatu bukti kita mencintai suam. Dan semakin tinggi rasa cinta kepada seseorang maka akan semakin sering kita mengingat orang tersebut. Namun ketika tidak lagi mencintai orang tersebut kita pun tidak akan lagi mau mengingatnya. Kalau kita tanya akan hal ini tentang bagaimana kita dengan Allah. Apakah kita sering mengingat Allah? Kalau jawabannya ya, Berarti masih ada cinta yang besar Kepada Allah di dalam hati kita Dan kalau jawabannya tidak Berarti cinta kepada Allah itu Sudah sangat tipis di dalam hati kita Itu pun kalau masih ada Tidak pernah bisa melupakan anak-anak kita Karena begitu besar Cinta kita kepada anak-anak kita Kita tidak pernah bisa melupakan Ayah dan ibu kita walaupun sudah berapa tahu, tahun mereka tiada. ada Karena begitu besar Cinta kita kepada ayah kita Begitu besar cinta kita kepada Ibu kita Namun kenapa kita tidak bisa melupakan Allah begitu tipu rasa cinta kita kepada Allah. Masyarakat Al Muslimin, masyarakat Musliman, semakin hati itu mencintai, semakin dia akan mengingat dan mengingat. Kalau kita mau membuat tes tentang siapa yang paling kita cintai aku kan best siapa yang paling kita cinta dengan cara apa? dengan cara melihat siapa yang sering kita ingat masing-masing kita introspeksi ini masing-masing kita introspeksi hati siapa yang sering kita ingat? siapa yang paling sering kita ingat? Itulah yang paling sering kita cintai, yang paling besar kita cinta Masing-masing kita introspeksi. Siapa yang paling sering cintanya? Kalau hasil daripada introspeksi diri itu menyatakan, yang paling, yang paling sering saya ingat adalah Allah. Berarti anda benar-benar cinta kepada Allah. Tapi kalau keluar nama si lain ini yang berubah ya. Ketika keluar nama anak, berarti cinta kita kepada anak kita lebih besar daripada cinta kita kepada Allah. Begitu keluar nama istri, berarti cinta kita kepada istri kita lebih besar daripada cinta kita kepada Allah. Yang lebih parah, yang keluar dalam nama kasih bela. Ibu mengucapkan alhamdulillah di ahi raba tanah-tanah diambil pula dia jirim dia jirim melalui sos kepada kasih jelangnya I love you my darling sungguh manusia tak pandai berbalas budi. Jadi ini menang. Reset untuk tahu siapa yang paling kita cintai adalah Ketika kita bangun dari tidur malam, siapa yang pertama kali kita cintai? Itu dia yang paling kita cintai. Nanti malam kita akan tidur. Kami dari tidur itu nama siapa yang tertakluk kami pilih. Di situ kita akan tahu siapa kita dan apakah kita benar-benar sudah mencintai Allah. Kalau benar benar cinta kita kepada Allah itu tinggi. Daripada cinta kita kepada selain Allah. Di secara nama Allah itu akan tampil pertama kali. Jadi kita bangun dulu. Jadi kita bangun masuk iman kepada Allah. Dan kita ingat kepada Allah. Lisan ini disuruh oleh hati untuk mengucapkan. Alhamdulillah minlahi ahliana. Ba'lama amatana. Wa ilaihi musyur. Sudah begitukah kita, setiap kali kita bangun dari tidur malam? Dan mohon maaf, hanya sejumlah kecil manusia yang mengatakan, Ya, mudah-mudahan kali yang sejumlah kecil itu ada nama kita di sana. Kata Nabi kita tercinta Sallallahu alaihi wa sallam Manakala seorang manusia akan tidur Manusia akan tidur Itu syaitan membaca jampi-jampinya jangki Sembara tempur Tiga kali itu bulan. Apabila seorang manusia bangun dari tidurnya Dia ingat kepada Allah Lalu dia mengucapkan Alhamdulillah hittani ahya'na Ta'adana ta amatana ta terbuka bulan syaitan yang pertama manakala ketika dia dan berbutuh maka akan terbuka bulan syaitan yang kedua apabila setelah itu dia sholah maka akan terbuka bulan syaitan yang ketiga dan kalau itu dia lakukan Harinya pada hari itu Hari yang penuh dengan semangat Hari yang penuh dengan jiwa yang setat Mau hidup satu hari penuh dengan semangat? Mau hidup satu hari penuh dengan jiwa yang wafah Jiwa yang tetang jiwa yang terang Jawabannya di awal hidup Di awal tahun Wahillah, kalau tidak demikian kata Nabi Sallallahu, maka dia akan hidup pada hari itu. Habit itu tidak sikatlah, jiwanya kolo, jiwanya tidak nyaman Dan dia pada hari itu. Malas, tidak sembah Kalau Kalaupun semangat, dia tampilkan itu hanya semangat terpaksa. Bukan berasal dari semangat dari dalam dada. Dan hidup selalu penuh dengan semangat terpaksa. Sangat mudah membundang kejenuhan. Dan ketika manusia sudah jenuh. Ia pun melakukan hal-hal yang aneh, yang tidak biasa di dalam. Namanya juga jenuh. Kalau jenuh itu tidak pernah habis dan tidak pernah lepas, boleh jadi dia pun mengakhiri hidup Dan itulah yang dirasakan oleh para para vaksin dan itulah yang dirasakan oleh orang-orang kafir. Hidup tidak pernah tenang. Akhirnya dia merasa mati lebih baik daripada hidup. Lalu dia pun bunuh diri. Ini tambah parah Maka mari itu diri kita Dan jujurlah kepada Allah Jujurlah kepada diri sendiri. Siapa sebenarnya Yang pertama kali ingat Yang pertama kali kita ingat Jadi kita bangun tidur Kalau sudah siapani Allah maka bersyukur kepada Allah Bahawa kita telah menjadi orang orang yang Allah benar-benar bantu, Allah benar-benar dulukan -benar turunkan pertolongan untuk selalu ingat kepada-Nya. Kalau itu sudah terjadi, kita akan selalu pandai bersyukur kepada-Nya. Kalau itu terjadi, kita akan selalu pandai untuk berbuat ibadah yang baik kepada-Nya. Semuanya kata kuncinya adalah jangan lukmahkan Allah dari sisi lain apakah antas kita ingin lukmah kepada Allah masa kita ini anugerah Allah yang sudah puluhan tahun kita pakai setiap hari sehingga ini rahmat dari dan demikian paru-paru, demikian darah dan tulang yang tidak bisa disebut satu masalah puluh tahun sudah rahmat dan kasih sayangnya kita gunakan bagaimana mungkin kita bisa melupakan melihat angin yang berhembus merasakan angin yang berhembus kita merasakan rahmat dan nikmat Allah yang besar hujan yang turun rahmat dan nikmat Allah yang besar tanaman-tanaman di sekitar kita kita melihat rahmat dan nikmat Allah yang besar adanya bumi kita melihat rahmat dan nikmat Allah yang besar melihat istri kita rahmat dan nikmat Allah yang besar yang akan memberikan kepada kita istri dan curwati melihat ayah Allah memberikan kepada kita. Setiap kita makan Allah yang memberikan kepada kita makan Setiap kita minum Allah memberikan minum ini kepada kita. Tak akan bisa makan kita kalau Allah tidak berikan minum. Tak akan bisa makan kita kalau Allah tidak berikan makan. Tak akan berpakaian kita kalau Allah tidak berikan pakaian. Ya ibadik, Kullu kuru jari pemahaman Wahai apa khabar? Semua kala orang, -orang diura pak. Itu orang-orang tadi memberikan kepadanya makanan. Ya imamah. Kullu kumari illama kasautu. Wahai Semua kala hendak langgang. Itu orang-orang tadi memberikan kepadanya pakaian. Apa waktu mumam yang mereka sebutun? Tidak ada kemuliaan kepada ayun yang terus Minum dan selalu kalian minum. Nah, untuk <tuhkan> encerkan <kaya> minuman musi anak dan menziul, kalian kain keluarkan air itu. Atau kami yang keluarnya. Namun itulah manusia dengan ego nya yang sangat tinggi. Dia minum hanya ego. Dia makan hanya ego. Kenapa anda minum? Karena saya haus. Kenapa anda marah? Karena saya haus. Semuanya karena saya dan karena saya. Bagaimana mungkin kita bisa merupakan Allah seperti ini tidak tergantungan kita kepada-Nya? Tidak lagi menunjukkan kepada kita akan Allah yang Maha Bisa. Sudah so, tidak ada di guna gunung-gunung sebagai ayat-ayat Allah, siang dan malam sebagai tanda-tanda kuasaan Allah. Kamal yang berlayar di lautan lepas sebagai rahmat dan kasih sayang Allah. <tuh -tuh. Sudah hilang semua itu pola berfikir kita. Jadi jika kita di sini, kita melihat pakaian yang kita katakan ini pakaian saya tidak dapat bertakar Allah di sini. Ketika kita makan, seolah-olah Allah terkena makanan kita makan dalam makanan. Bolehkah kita makan sesuatu yang karena kita sendiri? Hari yang begini tidak kisah. dijatakan oleh manusia tak ada satu potong ikan pun yang bisa oleh manusia dia ada terlupakan daun itu sesayuran pun yang bisa dijatakan oleh manusia semua itu murni kau tidak ilahi bagaimana kita lupa kepada bagaimana kita akan melupakan lagi? Inna lillahi wa inna ilaih raji'un Kita ucapkan Inna lillahi wa inna ilaih raji'un Fakakbir alihi awa fa'adhi wa fa'adhi Lakukbat takbir Untuk hati yang sudah mati Wajisaduhum alal kuasaduhum Abla al-kuburi Itukun mereka yang sehat terkubur hati mereka yang telah mati Maka yang tidak tanda-tanda kebesarannya. Mungkin ia tidak tanda-tanda kebesarannya. Suruh yang kita mahat tanda-tanda kebesarannya. Suruh yang ada bijak. Ini Allah tanda-tanda kebesarannya. Wabi ablutihku di dalam diriku, ahi manusia, di dalam diriku. Apaan atau bersyukin akan tahu melihatnya? hati-hati. Tanda-tanda kebesar Allah. Banyak di dalam diriku, ahi manusia. Tidakkah kamu melihatnya? Bagaimana mungkin kita lupa kepada anda? begitu besar al-quran pembeliannya kepada kita buka al-quran jual al-mujahad Ayat hai bersinar استحوذ عليهم الشيطان، فأنزاههم ذكر الله. أولئك حسب الشيطان. ألا إن حسب الشيطان هم الخاسرون. Syaitan benar-benar benar menguasai mereka. Benar-benar dikuasai oleh syaitan. Allah berbicara tentang kaum yang dia bicarakan sebelum ayat ini. Mereka telah benar-benar dikuasai oleh syaitan. Fa anzahum biqirallah. Sehingga syaitan berhasil membuat mereka lupa kepada Allah. Ula ikhlas buk mereka lah tentara-tentara Shaytan. Alaihinsyab Shaytan, hukumul qasirun. Ketahuilah bahwasanya tentara-tentara Shaytan, pasukan-pasukan Shaytan, mereka lah orang yang pasti akan merugi. Mau menjadi tentara shaykhon Silahkan lupakan Allah Dan selamat bergabung Di dalam pasukan-pasukan shaykhon Hidup ini hanya dua binia Mau menjadi tentara-tentara shaykhon Atau mau menjadi tentara-tentara Allah Tidak ada Polisnya Hif hey. Pasukan tentara, tentara hanya dua. Di sini, di ayat yang pertama. Tentara yang pertama di ayat ini, ayat 19. Dan tentara yang kedua di ayat yang terakhir. Di ayat yang 22. <tuh> Mereka lah tentara, tentara Allah. Mereka lah pasukan-pasukan Allah. Sungguhnya pasukan-pasukan Allah. Adalah orang-orang yang pasti akan beruntung Tanya diri anda Saya tentaranya siapa Dan tidak ada poros tengah Saya di tengah-tengah saja ustaz Tentara syaitan saya tidak memamun Tentara Allah saya juga tidak berminat InsyaAllah tentara syaitan Hanya ada dua, tentukan dirinya. Sebagaimana nanti di sana hanya ada dua, tidak ada poros tengah. Tentara tentara Allah ke sana, tentara tentara syaitan ke neraka. Tidak ada poros tengah. Maka jangan menjadi poros tengah di permukaan bumi. Tidak ada tempat yang ketiga bagi anda orang manusia. tentukan pilihan mau ikut tentara Allah selalu ingat kepada-Nya selalu bersyukur kepada-Nya senantiasa untuk beribadah baik kepada-Nya namun tidak mau ikut tentara Allah jika akan lupakan Allah dan selamat bergabung di dalam pasukan Syekh Kata para ulama ini hal yang paling pak di pernakasan di mana syaitan telah berhasil membuat kita lupa untuk Allah kenapa tidak parah bagaimana ini tidak parah semuanya tanda-tanda kebesarannya semuanya tanda-tanda kehebatannya namun kita tidak bisa meriahnya melihat sesuatu yang sempurna yang kita lihat hanya kesempurnaannya dan kita tidak melihat siapa yang akan menjadikannya sempurna padahal kita mampu melihat sebuah bangunan yang tinggi menjulang ke langit dan bangunan itu sempurna kita berdecah tabung mengatakan alangkah hebatnya arsitek arsitek bangunan ini namun melihat alam sebuah yang bertentang dengan luas dengan segala keindahan dan Kesempurnaannya Kita tidak melihat keindahan dan kesempurnaan penciptanya Hai manusia sadar lah Kenapa berkata kita melihat tujuh khalifah Di Dubai Bangunan tertinggi dunia 840 meter pencagaran langit Kita kagumi arsitek-arsiteknya melihat langit dan bumi yang tertentang dengan luas ini kita tidak kagumi menciptanya apakah menciptakan menurut halifah dari menciptakan gunung awal sungai, semudera beserta seluruh misinya Wallahi demi Allah Menciptakan seekor semut lebih berat daripada menciptakan membangun kudul Khalifah. Karena manusia mampu membangun kudul Khalifah. Dan akan ada lagi bangunan yang akan mengalahkan kudul Khalifah. Tidak tunggu, kata pemainnya. Dengan izin Allah akan ada lagi yang lebih daripada lalu 50 meter ini. Berarti ada orang-orang yang mampu untuk membuat seperti itu. Sampai sekarang siapa manusia yang mampu menciptakan seekor semut? Berarti ilmu membuat semua menciptakan semua jadi rumit daripada ilmu membangun purdul Khalifah namun saya melihat purdul Khalifah kita cagum kepada arsitek-arsiteknya asetik melihat semua tidak pernah kita tahu siapa yang menciptakan semua. <tuh> Ya, tubuh dia itu mesin super cantik Coba lihat Siapa apapun mesin cakit ciptaan manusia Bahan bakarnya tidak boleh buka Kalau bensin-bensin sampai mati solar solar sampai mati Batu bara-batu bara sampai mati Apul-apul sampai mati pilihan mesin yang ada di tubuh kita berapa bahan-bahan yang mampu dia olah dijadikan tenaga dijadikan darah dijadikan rambut dijadikan gaji dijadikan bu nasi dalam da jau da nah ikatan dengan segala jenis jenis Jenis masih di bawah di dalamnya, sebelum menjadi panas. Semua diolah oleh mesin super canggih. Beribu jenis semua menjadi panas. Uh. Namun melihat pesawat kita gereng-gereng panga, canggihnya oh. mesin Boeing, dan melihat burung yang terbang di udara, pernah ingat siapa mencipta? Apakah menurut Muhyi manusia menciptakan burung lebih rumit daripada menciptakan burung? Mana yang rumit? Menciptakan burung atau menciptakan burung? Ah, burung, yakin? Ada nah, apa aja ilmu burung? Burung gak pernah nyusuk. Amen. <laughs> Tanzahum di kalau Abu Bakar dia burung menangis Abu Bakar dia burung menangis ingat kepada Sang Pencipta yang akan menghisap jadi akhir dia adalah Abu Bakar Abu Bakar menangis seperti ditanya padanya apa yang membuatnya menangis wahai Abu burung ini Allah tidak akan pernah mengisah malam Namun si Hidup berketurunan wafat Nanti Allah isah Dan aku akan menaik. Melihat burung di udara Pernah kita melihat burung Lalu hadir seperti apa yang hadir pada hati Abu Bakir Masanya belum pernah seluruh itu Sudah 40 tahun Itulah kita yang berpun Dan itulah rumpah yang senang biasa Cingat dan cingat kemalah Tangan seperti saya di depan kiri dan tatap tangannya. Semua, mohon. Di depan tangan letakkan tangan dan tatap tangannya. Sangat dekat. Lelakkan tangan itu sangat dekat dengan kita Allah lebih dekat kepada lelakkan tangan. Bagaimana kita akan melupakan Allah lebih dekat kepada lelakkan tangan? yang ingin dikabungi walid kami lebih di dekat kepada manusia itu daripada orang kaya desnya walid yang ada di kaya desnya yang membesarkan dia marah dengan musim Allah berpindah di dekat daripada itu dia sangat terkabungan di dekat Ia sangat dekat dengan kita. Namun kita yang tidak pernah rasa dekat dengannya. Ya? Taubatlah oleh manusia, taubatlah. Misalnya, ia terdekat dengan Allah kepada Allah. Para sahabat orang yang pandai Muhammad SAW. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Akalibun Robbunah bermunajat, ambilibun bermunajat. Apakah Rob kita itu dekat ya Rasul, sehingga kami hanya butuh bermunajat? Ataukah dia jauh, sehingga kami butuh untuk memanggil-manggil bermunajat itu dengan bahasa dan suara yang lirih? Namanya bermunajat. Apakah roh kita itu jauh oleh Rasul? Apakah roh kita itu dekat oleh Rasul? Sehingga kita hanya butuh untuk bermunajat? saja? Atau pasti dia jauh segini kita butuh untuk memanggil? Allah turunkan al kemampuan yang dia mengeras Al-Fatah Wa idah sa'alaka ibadih anni fa'inni qari'i bila hamba baru tertanya kepadamu tentang kuah ilani katakan kepada mereka aku dekat aku dekat Kapan akan merasakan kedekatan Allah oh. Kapan akan merasakan kedekatan Allah oh. dengan itu Bagaimana Rasulullah ini jauh, jauh dan jauh. sulit untuk menggabungkan tentang jalan yang sangat jauh antara kita dan dirinya. Allah katakan kali ini Al Aku dekat dengan hamba-hambaku. Uji bukan ada tidak ada ani. Aku akan kabulkan seluruh permintaan yang mana kalau dirimu. Saya dihubungi dengan syarat dia harus berusaha kepada perintah dan larangankuan Lubi Lubi dan mereka harus beriman kepadaku aku, taat untuk tiap-tiap Semoga mereka berada di yang lurus. Kita sudah terlupa mengingatkan kita sudah terlupa untuk mengalah. Dan jangan berbeda ke kondisi parah seperti ini Mendekat Mendekat Bersikat jarak yang terasa begitu jauh Dengan cara mendekat kepada Allah Ketika anda menuju Dan mulai Memuja dan memuji Allah kemudian meminta kepada Allah ampunan lusak dan kesalahan untuk mengucapkan dengan suara yang sangat gini subhanallahumma abbanawadih Allahumma al -fidhu. kenapa untuk mengucapkan dengan suara yang gini suara yang terluka karena dia begitu dekat dia begitu dekat sehingga tidak kita perlihatkan dengan keadaan keadaan yang suat ini dia ada dekat kita dia bersama kita maka ketika ini dihadirkan oleh seorang muslim yang sedang sujud kepada Allah akan terasa kedekatan yang luar biasa wajar kalau Nabi mengatakan akar humayakum bain al-abdi wa bain al wa huwa sajid Jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan rohnya nya adalah ketika dia sujud. Faqurbu hi min ad-du'a, apa dari itu saja apalahku. Maka perbanyaklah doa ketika sujud Di saat Allah begitu dekat dengan kita, di akan dikabulkan untuk kalian doa-doa ini Ini kalau sujud dilakukan pakai hati akan terasa kedekatan Allah. Karena kita tidak perlu mengeluarkan suara yang keras. Tak hanya perlu mengucapkan kalimat-kalimat sir, kalimat-kalimat ini, dan dia pasti akan mendengarnya. Sangat kita berani atau mungkin lupa kepada Allah adalah sifat orang-orang. Sifat Allah, sifat orang Allah Nabi. Dalam Al Quran surat atau surat atau pasal 67 Allah berfirman tentang orang Nabi. Nasul Allah, anasyahum. Inna Munafiqin lahumul mereka orang-orang munafik -orang itu telah melupakan Allah maka Allah pun melupakan mereka sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang fasik munafik membuat mereka lupa kepada Allah kalau kita lihat seperti mereka Sinakan lupakanlah, tapi kalau okay, tidak mau menjadi orang munafik, tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain selain selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akhir episode di padang Manshah terhadap orang-orang yang lupa kepada Allah. Adab yang dia datang di dalam surat saja lah ayat empat belas. Baruku dimanat itu diqaa ayomikum haga. Inna nati nabun. Baruku ada berkhudz dimakan bintahalul. Mau mengingat. Kalian selalu melupakan pertemuan pada hari ini. Ada pertemuan dengan Allah pada hari itu. Pertemuan untuk kita. Kalian lupakan itu, rasakan. Indah nasinahum, kami pun akan melupakan kalian. Luqman al-huwiyyi dimakuthul khamarun, rasak. Disebabkan apa yang kalian kerjakan di permukaan bumi Ini akhir episode Di untuk selama-lamanya Maka kalau kita tidak rela untuk menjadi tentara-tentara Syedron -tentara Kalau kita tidak rela untuk menjadi orang-orang yang mengunap Dan kita tidak rela apa-apa kita seperti ini kejadiannya Tidak ada solusi Selain menjadi hamba yang senantiasa ingat kepada Allah, ingat kepada Allah dan ingat kepada Allah. Jangan lupakan Allah, jangan lupakan Allah dan jangan lupakan Allah. Sengaja untuk antum, sticker ini dijema. Agar antum tempelkan di tempat yang paling senang antum lihat untuk mengingatkan. Jangan lupakan Allah. Anda berharap untuk meletakkan ini di tempat yang mata untuk paling sering menatapkan tempat ini. Agar gantung diingatkan terus akan inti dari seluruh kebaikan di permukaan bumi yaitu ingat kepada Allah dan penyebab dari seluruh kehancuran dan kerusakan di permukaan bumi yaitu melupakan Allah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat Terutama bagi berbicara. Kerana kalau tidak Terancam dengan firman Allah Ta'ala Ata'umurunan nasabin bil Wa tansawunan al-mursaikum Wa alibun ta'chunan kitabah Al-Fatilun ta Sebab kalian mengajak manusia kepada kebaikan Dan kalian lupakan diri kalian sendiri Sementara kalian membaca kita Tidakkan kalian itu berapa ini bisa anda sampaikan oleh seseorang yang berbahagia ini Semoga bermanfaat Semoga Allah berbahaya oleh alam ini, Dengan kita orang-orang Dan sedang biasa bisa ingat Ingat dan ingat kepada Allah dan sebagainya itu mudah. Asal kita ingatkan selalu Bahawa seluruh alam semesta ini Tanda-tanda kebesar Seluruh alam semesta ini adalah perbuatannya Maka kita akan bisa selalu ingat kepada Allah والله فعال اعمال وعمل صوابك Apabila kita bangun tengah malam berbuka dan salat, namun tidak membaca doa abang tidur, apakah bulan syawal itu masih terikat? Tinggal satu yang belum. Ada tiga, katakan ibu bulan. Bulan pertama akan lepas masyarakat kita ingat kepada keberaufan berdikti. Bulan kedua akan lepas masyarakat kita berbuka. Bulan ketiga akan makanya hidup kita masih ada rada-rada malas makanya jiwa kita masih ada rada-rada tidak nyaman sempurna sempurna oleh malam ini sampai seterusnya tinggal satu bulan lagi yang belum lepas dan yakin kalau di amal ini rusuh tidak akan pernah berdusta orang yang tidak mengalir Allah Selama-lamanya dia tidak akan pernah berbicara melalui orang-orang semuanya Semua itu wahi wahi wabat kepadanya Maka sempurna Bagaimana acara yang kita selalu ingat kepada Allah Terlebih setelah keluar dari majlis ini Cara puncak selalu kepada Allah adalah jangan lupakan Allah. Makanya ini dibawa oleh para Kita sudah katakan tadi kepada muslimin. Semua yang ada di alam semesta ini tanda-tanda kebesaran-Nya. Antum melihat ruh-ruh begitu ditunjukkan kebesaran Allah. Antum melihat pohon-pohon itu menunjukkan kebesaran Allah. Antum merasakan angin yang melengkung. Antum merasakan kebesaran Allah. Antum melihat angin dan awan itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah di sana. Antum bertemu dengan siap. Sebentar lagi malam akan datang. Malam ini tanda-tanda kebesaran Allah. Wafikul di syaitin nabuhae, tadu nabuhaan nabuhaqidu. Segala sesuatu yang ada di alam semasa ini adalah tanda-tanda yang menunjukkan kepada adanya Allah yang Besar. Maka tiada lah ada tanda kebesaran-Nya yang akan menalarkan kita kepada Dia. Antum lihatnya dijemari, ini Allah yang buat. Dia, dia mari, Allah yang Antum, jadi jemari, ini Allah yang buat. Antum lihat badan, ini Allah yang buat. Pohon-pohon Allah yang buat, manusia hanya memintal-mintalnya. Kamu mau mengamati hingga semua ini kalau tidak dilakukan, kamu mau melihat hingga aini kalau tidak apa yang dulu kental ada di pertengahan bumi, maka kembali Allah dengan tanda-tanda kuasaannya. Setiap kita mendengar tanda kekuasaan, kita ingat kepada sang penguasa. Allah maha besar. Amal apa sahaja yang bisa membuat kita tanpa seorang yang berdikir yang banyak Selalu ingat Kalau sudah ingat zikir Nisan mengikut Zikir Nisan mengikut Kalau sudah ingat kemana Allah Nisan mengikut Maka zikir yang paling utama bukan zikir lisan, karena zikir lisan itu cabul. Pendasinya adalah ingat kepada Allah, hati yang selalu ingat kepada Allah. Setelah hati itu benar-benar ingat kepada Allah, Dia akan suruh lisan untuk mengatakan la ilaahaillallah, la yubahaakalimilqul dinalawalim. Dia akan perintahkan lisan untuk menyatakan sholatu allah sholatul Kerana hati, Najang Nasuh Muhammad Abadah termasuk lisan. Namun orang yang tiga-tiga kepada -tiga Allah, kemudian jikir lisan yang itu jikir palsu. Ya. Jikir mana? Palsu. Lihat wanita cantik membuka otak, Allah zikir palsu. Zikir <tul> palsu. Karena kalau melihat wanita cantik membuka aurat, zikir yang asli. Astagfirullah. Ini zikir Yang tadi zikir palsu. Apa lebih sen zikir yang mana <tul> Arti di <"Dikir> sini ya. <tul> Kawan, pramugari lewat dengan parfumnya yang pasti biri. Zikir palsu katakan, masyh. Palsu. Karena zikir asli adalah mengembuskan angin keluar dari hidung. Stop, stop. Itu zikir asli. Kita harus semangat membedakan, yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Kita selalu membedakan mana buah asli, mana buah palsu. Mana sepatu asli, mana sepatu palsu. Mana betul asli, mana betul palsu. Mana betul asli, mana betul palsu, palsu, palsu. Namun kita tidak akan menjadi tahu, mana pikir yang asli dan mana pikir yang palsu. Masya-Allah masya-Allah tadi tu hanya lapah. Bukan dikir rasa mengingat kepada Allah. Kalau ingat kepada Allah, dia tidak akan melakukan itu. Maka zikir hisab adalah cabang yang pokoknya adalah ingat kepada Allah Yang ada di dalam Dalam persoalan untuk selalu mengingat Allah, bagaimana cara yang paling tepat? Terkadang pikiran mengajak untuk mengingat Allah dengan membayangkan atau memikirkan daripada semata-mata ingin mendapatkan kelezatan yang maksimal ketika mengingatnya. Bohong dan itu tidak boleh dilakukan. Apakah kau dihal pilah berfikiran tentang maku cinta Allah? Orang bapa kalau tidak jangan pernah berpikir akan zat Allah anda tidak akan pernah bisa melakukannya. Dan kalau ada sesuatu yang terasa datangnya dari ciuman, itu palsu. Tidak ada jalan dan ilmu yang bisa didapatkan oleh manusia untuk sabit kepada Dat Allah. Maka jangan pernah membayangkan Dat Allah. Dan jangan pernah memikir-pikirkan Dat Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang dia tahu mustahil untuk dia dapatkan. Dia tahu itu mustahil untuk dia dapatkan. Maka dia kerjakan gak kerja situ. Ini yang arti yang kurang. Kalau orang orang kata yang kurang itu begini kurang. Kalau kita orang kata yang kurang, dia tahu mustahil masih dia kerja Ada batu di besar beratnya tiga ratus ton dia masih coba angkat. Kenapa mal? Coba angkat batu. Sehari kita lewat nah, angkat batu juga ini, ya. Bisa-bisa. Walaupun masing-masing tak patuh, Mereka bisa-bisa, Apa yang kita katakan ini, orang Mustahil manusia besar-baru, Dilarang usah. Lebih mustahil lagi, Sampai kepada adatnya Allah. Nabi Musa. Tahu Nabi Musa siapa? Meminta, Meminta kepada Allah, Untuk melihat kepada Allah, Tak Dan kalau, dia bisa melihat bahagian musa walau yang menurut itu tapi coba lihat gunung yang besar Dan, kalau Allah s.a.w kalau Allah s.a.w gunung itu kanjur berantakan. pasal atau musa pasal Musa sama musa berkata kerja pun dalam keadaan insan Padahal Allah Taala berkata siuman, Allah Subhanahu Wataala, maafkan siuman kau tidak pantas lagi seorang kamu meminta melihat kepada Allah. Maka tinggallah yang mustahil. Kalau ada perasaan sesuatu, tidak mengenai dari cengkam, karena tidak mungkin kebaikan berasa dari apa yang terlalu lemah. Jadi kan ditolak hidup. Tidak akan mungkin kebaikan berasal dari satu yang terlarang. Tidak mungkin kebaikan itu akan bermula dari hal yang dianjurkan dan disuruh. Dari situ datangnya kebaikan. Dari hal yang terlarang mustahil datang kebaikan. Kalau kita merasakan ada kebaikan, melakukan hal yang terlarang pasti ada kebaikan. Kebaikan paling sini. Untuk berdiri umur kita dan memperdengar. Coba lihat, sebagian kaum muslimin membaca jikir-jikir tertentu di malam-malam tertentu, tiba-tiba rata-ratanya -tiba sekarang berdiri, sekarang berdiri, berdiri berada keyakinan Rasulullah datang. Katakanlah setelah melafalkan lelah, tenang dan tenang kita katakan panas. Cubaan syaitan Ada orang yang melafalkan dzikir mengatakan Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, dia merasakan tenang. Tengah, ya, tidak pernah nabi-nabi kita mengucapkan allah, allah, allah, allah, tidak betul. Tapi tidak saja setelah itu saya marahkan, tetapi saya juga kita katakan palsu, karena yang asli rasul yang mengajarkan lah ilah, ilah. la ilaha illallah, la ila. Allah anda, Surah Al-Kahfi kuntu, al-Bari min astaghfirullah alaihi wa alamilah, Surah Al-Wahy, Al-Hamdulillah, Setelah, Allah Allah Allah. Inilah kata-katanya itu masih kelas murid. Macam oh, apa dia faham Pertama dia ajarkan Allah, Allah Allah Allah. Setelah muridnya sampai kepada Allah Allah, bunyi mengatakan ini baru kelas rendahan, kelas tinggi kelasnya saya. Hu hu hu. <tik> <tik> Jangan mengada-ngada. Agama ini punya Allah bukan punya kita. Syajir ini Allah yang mengajar. Lakukan sesuai dengan apa yang Allah inginkan Dan Allah atur Bukan lakukan sesuai dengan keinginan kita Dan aturan kita W.A. teman-teman ex-kuliah Tentang Tauhid, Tapi banyak ditentang oleh teman-teman Mereka mengatakan Nanti kita jadi beda pendapatan Saling menjauh Bagaimana cara hanyagap ini Ustaz? Begitulah kalau Tauhid Ibu Akan terjadi Sesuatu yang terpisah yang menerima datangnya Tauhid akan mendekat yang menolak datangnya Tauhid akan menjauh dan memang untuk itulah Tauhid yang dimandangkan bendera warah ilah wa ila Allah yang dia adalah pujah yang Tauhid diibarkan rotum itu mendekat lagi akan mendekat yang jauh, yang akan menjauh dan kita akan berperang Orang sekarang ingin mengatakan jangan bahas tauhid yang penting kita bersatu persatuan palsu nggak ada makhluk palsu-palsu nggak latihan aja okay, terus melihat mana yang palsu mana yang asli persatuan palsu persatuan bukan di atas tauhid persatuan Semua ibadah kita hanya untuk Allah ta Jangan itu tanda tauhid. Jangan menyembah selain Allah. Jangan meminta kepada selain Allah. Jangan pakai akal dan jimat. Di badan, di hewan, di rumah, di toko. Muhammadur Rasulullah beribadah sesuai dengan syariat rasul. Jangan mengada-ada. Bersatu di atas ini ini dia persatuan yang hak. Wa tafsirun Bi habli ilahi Jami'an Bersatu kalian Di atas tali Allah Semuanya Apa itu tali Allah? Bukan tafsir Bukan tafsir Apa itu tali Allah? Kita akan lihat al kata para ahli tafsir Tali Allah Bukan koloman darah Bukan nomor-nom Tertentu Warna-warna tertentu Kali Allah itu adalah Al-Quran Kali Allah itu adalah Tauhi Kali Allah itu adalah Sunnah Kali Allah itu adalah Hati Muhammad Kali Allah itu adalah Islam Berkata Imam Ibn Kathir Semuanya benar Yang bersatu untuk Islam Itu benar bersatu untuk menegakkan Al-Quran Itu benar Bersatu untuk menegakkan Sunnah Rasulullah. Itu benar, persatuan yang benar. Selain itu, palsu. Oleh kerana itu banyak orang yang alergi kepada perbicaraan tauhid dan dia mengatakan lebih baik kita tidak pernah berbicara tauhid yang penting kita bersatu karena bicara Tauhid akan membuat terpecah belah pertanyaan kita Rasulullah doyan bicara Tauhid Rasulullah Muhammad. bukan sekedar berbicara Tauhid Rasulullah itu gemar dan doyan bicara Tauhid apakah Rasulullah akan mempecah manusia atau mempersatukan manusia apa Mempecah atau mempersatukan Persatukan manusia Untuk nanti tidak ada persatuan Tanpa Tau gini Postintus post. Anak membaca, tulisannya mohon maaf. Bagaimana caranya sekirah pagi dan petang supaya asli dan ikhati sudah menjadi kebiasaan tapi hanya lebih kepada di sana Sering pikiran melayang kemana-mana Menjadikan lupa jumlah sedikit Sudah sampai berapa Kembali Berpikir itu ada Etika-etikanya Sering kita bersikir tanpa etika Masuk rumah orang saja pakai etika Masuk rumah presiden saja pakai etika dan intikanya rumit, maka bersijil dengan Allah kepada Allah di dunia Di antara intik yang paling penting jangan bersijil dengan hati yang lalai. Itu akibatnya. Kalau kita lalai akhirnya yang bersijil hanya nisan. Hati kita lalai, hati kita ke mana mana sehingga lupa berulang-ulang. Kalau sekali-kali orang manusia namun setiap pagi lupa setiap petang lupa itu berarti, bukan lagi fitrah ibatul kebiasaan memiliki hati yang lupa. Mana? Itu tidak serius dalam berpikir. Dan cara untuk cara hebat untuk memfokuskan hati dalam berzikir pagi dan petang adalah mengerti hatinya. Jadi orang lain bukan hanya mengucapkan lafaz, melafazkan kata-kata Tapi kita tahu apa yang kita lafaz. Allahumma ntaufiqi lailailaila anta alaqa ini wa anha wa anha ala antika wa antika maslaqa a'mhikatik Awam ketika menjadi apa sana aku ulaka bini akhlas wa abu bidami fa wfidni fa inna hu la an au tidak apa pun kita mengucapkan jika kita mengucapkan hati mengikuti makna Jadi kita tidak mengerti apa yang kita ucapkan Itulah yang membuat hati itu gampang lari ke tanah lari ke sini. Sholat makmur yang mengerti apa yang dibaca oleh imamnya akan berusaha untuk tetap berada di dalam sholat, karena dia mengikuti ayat demi ayat yang dibaca oleh imam dan mengikuti makna demi makna per ayat demi ayat yang dibaca oleh imam imam membentuk sesila, dia berhubung apa lagi ayatnya, apa lagi kandungannya memang ketika tidak pernah faham daripada lingkaran saja hati kemana maha Allah maha Musuh taubat itu Yahudi naswah syiah atau syiah Nasara Yahudi. Saya nanti menjawab. Mau Yahudi dulu baru naswah atau syiah atau syiah dulu naswah atau Saya bekerja di PT milik orang naswah dan akhir bulan ini mengadakan acara bazar dan festival di gereja. Bagaimana sikap anak seharusnya? Karena anak berikan perlengkapan dan konsumsi. Sikap antum harusnya adalah sikap yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Labung di lopong wadiyadi min. Itu sikap anak. Itu sikap yang disuruh oleh Allah. Ini bukan lagi kerjaan kantor Wahai Bapa yang saya hormati nggak lah ada perumahan kantor dengan bazar di sana ini urusan agama anda jangan tukarkan saya dalam acara agama anda. anda nasrani saya muslim takut dipecat ustadz itu kita takut dipecat akhirnya mau menjadi menjadi kerana hati kita berhenti, tidak perlu, perlu hati kita kurang yakin bahawa yang memberi rezeki itu bukan bos yang memberi rezeki itu pencipta bos tahu akan kita sudah berhenti sehingga akhirnya Kira-kira untuk Mencampur adukan Antara agama dengan dan agama Katakan kepada masyarakat Dalam pekerjaan saya profesional Saya tidak pernah menjurani anda walaupun dia Sementara orang lain Jual juga menjurani anda Saya bekerja maksimal Satu menit pun saya tidak curi Waktu dari kantor Seperti orang-orang lain kalau ini bagi anda punya harga, maka pertahankan saya di sini. Kalau saya tidak mau melakukan itu, tapi kalau ini bagi anda tidak ada artinya, mau berbuat. Berani apa nggak itu bos? Hanya perkataan saya, tolong dengan bos mengucapkannya dengan bahasa yang lembut dengan perayaan anda, anda semakin cepat itu dipecatnya. Itu hanya saya ingin melatih bagaimana melatih jiwa. Bagaimana melatih hati. Melatih hati, kata-kata, bos, itu dan katakan, memang rezeki saya dari kamu. Rezeki saya dari pencipta kamu. Latih hati. Namun ketika dia juga memberitakan dengan bahasa yang paling sambut yang kita punya keluarkan, hasilnya sama dengan bahasa setan. Pertanyaan terakhir. Pada kajian mengelak di penjara dunia ada ilustrasi makhluk di ruang 2020. Maksudnya apa ya, Ustaz? Kok hanya itu yang didengar? Itu itu maksudnya adalah jangan lupakan dunia, jangan lupakan itu bukan artinya sedikit. Misalnya orang yang tidak melupakan dunia, dia sudah bermain berpo dua puluh namun dia sekitar jangan lupa dunia, hatinya tetap fokus kepada akhirat. Kan tidak boleh melupakan dunia. Pagi ini mak ada Allah berdakwah. Bolak balik nasib kami di dunia. Raih dan kejar tamu akhirat. Jangan lupakan nasibmu di dunia. Saya memberikan ilustrasi. Ilustrasinya adalah pagi ini bangun sebelum subuh dan solat tahajud. Kemudian solat subuh ke masjid, membaca Al Quran sampai jam setengah tujuh. Lalu solat sholat. Suruh. Kemudian pulang projekrama dengan anak sambil minum teh ambil makan roti. Kemudian jika izin anak-anak pergi mengaji. Setelah selesai sholat subuh, setelah selesai salat zuhur pergi makan siang bersama orang-orang bersama-sama. Pulang dari sana, pergi mengunjungi orang tua, Pergi mengunjungi mertua sampai sholat asar. Sambil pulang ke rumah, setelah sholat asar mampir, sekadar jangan lupa dunia, mampir mengunjungi proyek kita pembangunan gua kubu. Jangan lupa dunia, itu tidak mesti harus setengah hukum Tidak mesti harus pikir Usman punya poin besar Tapi dia tidak pernah menemukan itu daripada akhir Jadi itu tanda besar bukan akan merasakan cinta dunia Tapi itu juga masih tidak mungkin daripada tidak melupakan dunia Itu ilustrasi mudah-mudahan ya, keempat tapi disini pertemuan kita bagian besok ya bagian ini dan tanda-tanda kebesaran Allah yang setelah datang nama gelap dan malam itu tanda kebesaran Allah dan sangat sedikit kita yang menikah dari tanda dan kebesaran Allah kita tertibak dalam begini maka apalagi mulai gelap pertama malam akan tiba dan malam surah malam kasih sayang Allah maka jangan lupa kata semua keras dari kita. Rahmat dan juhmat Semoga kita bisa menggahatkan dan berhubungan syukur kepada Allah. Dan bihanbaran salatnya saya sahabat dan kepada Allah. Subhanallah, wa bihamdika. Malu an la ilahe illa anda stawfiruka wa aduhu ilayka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Rahmatullahi wa barakatuhu.